Fent un torn per les actualitzacions del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, us volen parlar avui de la Casa Dolors Alessant, el número 110 del passeig de Sant Joan i contigua al Caixa Fòrum del Palau Macalla de Josep Puig i Cadafalc. El Palau Macaia ja va ser objecte d'una restauració l'any 1988 i va anar a càrrec dels arquitectes Jaume Bach i Gabriel Mora i la intervenció els va valdre el Premi FAT d'Interiorisme de l'any següent, el 1989. Ara el mateix Jaume Bach, juntament amb el seu fill Eugeni Bach, Bach Arquitectes, han finalitat les obres de reforma i ampliació d'aquesta casa del costat, la casa Dolors Alessant, projecte també d'estètica modernista que va projectar Enric Fatjó i Torres l'any 1904, amb una superfície construïda de de 2450 metres quadrats, 340 per planta. El resultat ha estat una redistribució dels 8 habitatges originals transformats ara en 16 unitats, amb una remunta addicional de dos àtics i dos locals comercials en planta. En aquests moments els de PAC arquitectes treballen en una altra intervenció molt similar al carrer Rosselló, a l'illa de la Pedrera, però en aquest cas es mantindran els dos pisos originals d'uns 200 metres quadrats en dues plantes. Malgrat la notable alteració dels habitatges originals que s'han duplicat, a la intervenció de la casa Alessant ha primat el respecte per tots els elements decoratius i els materials que va projectar Enric Fatjó, catalogant i recuperant els paviments hidràulics, els sostres amb les motllures artesanades i els vitralls emplomats. Menció a part per la façana, una de les més emblemàtiques del passeig de Sant Joan i profusament esculturada. Ja a l'interior destacar també el delicat treball sobre el vestíbul i el lluarnari de la coberta, i pel que fa a la remunta, brilla per la seva invisibilitat, doncs és gairebé impossible veure-la des del carrer i en façana incorpora lameles en verticals de grés de mitja secció circular amb un to molt similar al de la resta de la façana preexistent. Doncs estem amb Jaume i Eugeni Bach, Bach Arquitectes. Gràcies per venir al perspectiva. No, eh? sí. Bé, al llarg dels anys, més de 30 del que fa a Jaume Bach, us atrevit amb moltes tipologies d'edificis i circumstàncies, i concretament en la restauració d'edificis patrimonials. Imagino que per en Jaume deu ser un got javer gaudit de l'oportunitat de restaurar aquesta casa a l'Essant, que es troba just al costat del Palau Macaia, un altre edifici d'estètica modernista que ja va no tenir ocasió de restaurar l'any 1988 fent parella professional amb Gabriel Mora, no? Bé, bueno, són aquestes circumstàncies que a vegades també hi ha vida, a vegades potser et poden donar algun ensurt, però és una cosa que fa il·lusió, no? Encara que allà no hem fet exactament el mateix que hem fet ara aquí a la casa Amessant, Sí que hem fer una intervenció i la, qual la part més visible és justament la llinterna que tapava el, el pati i que també tenia aquesta part de compromís que té una rellevància artística i que per tant és difícil d'entrar no? i de no interferir en la mateixa materialitat de l'obra. Eh?